Ванлик довго не відчиняє. Ельза знову сидить у мене на спині. «Усе пам'ятаєш?" питає. "Так. Не будеш боятися?" Вона цілує мене в щоку. Лівою рукою я закриваю об'єктив мультидіапазонної камери інтеркому. У правій зведена шива. Металевий ірмен термосу в кишені куртки знову стукає на у двері. Не відчинить, стрілятиму. Але тут інтерком хрипло прокашляється, і здивований голос Ванлик запитує, хто там. Нахиляюся нижче, щоб Ельза була поруч із переговорним пристроєм. «Я загубила тата», – каже вона. Устигає почути, як Ванлик охнула. Клацає замок. Відчинені двері прокреслюють на свіжому снігу жовту смугу світла. Стаю в освітлений клин, і цей ствол переляканий Ванлик просто вниз. Вот, ж якусь дурницю, і я стрілятиму. Насправді я блефую. Але на обличчі Ванлик такий переляк, наче я пообіцяв згодувати їй її, їй ж такі тельбухи. Вона відступає в помешкання, щільніше загорнувши короткий халатик. Помічаю, як її очі стріляють в біч. Без дурниць. Повторюю я і, не обертаючись, захлопаю за собою двері. «Я прийшов запропонувати угоду». «Ти знайшов арсенал!» – перебуває вона, тільки зараз роздивившись гвинтівку в моїй руці. «Так, сядь!» Бічним поглядом устигаю вловити якийсь рух, але зреагувати вже ні. Упізнавано клацає запобіжник індукційки. «Кейнствол!» – наказує тихий голос – і я з подивом упізнаю вкрадливі інтонації нашого абусада. Не смій, каже Ванлик. З ним дитина. Нехай кине ствол. Ельза, нахилившись низько-низько до моєї голови, починає плакати. Тихо і жалісно, як може плакати тільки по-справжньому налякана дитина. Господи, вона ж боїться. Ванлик підхоплюється, але я смикаю гвинтівкою. Вона знову сідає. Притискаю Ельзину щічку до своєї, не зводячи очей із Ванлик. Тихо, доню, тихо. Апостей ствал, гарчить аба. Перестань, гаркає Ванлик, Припиніть обидва. Чого ти з дитиною приперся, а? Останні слова, звісно ж, адресуються мені. І в її очах уже й сліду немає страху далі розгублено цілиться в наш бік. Він голий, голісінький. Я не хотів усього цього, кажу. Але ти наказала мене розстріляти, пам'ятаєш? Я не ризикнув прийти беззбройним. Вандлик дивиться на Абу. У її погляді щось є. Щось зрозуміло тільки їм. Опусти зброю, будь ласка, каже йому Вандлик і супиться. Ніхто тут ні в кого не стрілятиме, «Він прийшов поговорити, бачиш?» Аба нарешті опускає гвинтівку. «І одягнися!» Знову невпевнений погляд Аби. «Іди!» – наказує вона. Аба йде в кімнату. У дверному отворі встигає помітити ліжко, скинуту ковдру, розкидані подушки. «Якийсь рожевий тюбик на простирадлі. Стає ніяково, Відвертаюся». Опускаю на підлогу Ельзу і сідаю на стілець. Гвинтівка в мене на колінах, і про всяк випадок ствол дивиться точно в бік спальні. Ельза обіймає мене. Вандлик сидить мовчки. Розуміє, що почати повинен я, але хоче дочекатися Абу. Нехай почують це обоє. «Ти знаєш, що ви пропустили сигнал не спати?» – нарешті каже Ванлик. «Вас шукають». Твою Ельзу і Ірму? Не знаю. Але це не має значення. Я приніс рішення. Тільки вислухай, Повертається Аба. На ньому армійські штани і якась зовсім ідіотська домашня футболка. Я не знав, що ви живете разом. Зовсім недоречно, кажу я. Ми не живемо, відповідає Вандлик. Мимоволі кидає ще один короткий погляд у бік спальні. Вона дивиться просто на мене. Відчуваю, що червонію. «Добре», – кажу. «Добре, що ви обоє тут, ось». Дістаю термос і простягаю їм. «Що це?» – запитує Ванлик. «Мутаген, цього разу справжній. На, опускай шатли і летімо». Вони перезираються. Їхні погляди сповнені здивування. «Що там?» – перепитує Аба. «Що чули, мутаген?» За його допомогою Ірма вивела женців. Думаю, пора вам про це дізнатися. Без мутагену женці були дрібні й невинні. Ми колись знайшли одного в трансформаторній бутці, пам'ятаєте, майори?» А киває. «Ірма! Виростила з них чудовись за два тижні!» Вони знову перезираються. «Ти віддаєш мені мутаген, щоб я опустила шатли?» уточнює Ванлик. Їхня манера перепитувати по сто разів, починає дратувати. Ти вловила самісіньку суть, Ніколь. Мутаген і арсенал на додачу. А якщо в термосі не мутаген? У голосі вандлик звучить уже навіть не обережність, а якесь улещення. Наче вона боїться, що після цього запитання я схоплю гвинтівку і довгою чергою від стигна, перетворює їх гніздечко розпусти в розпечену радіоактивну калюжу. Перевіряйте, кажу, можете просто зараз бігти з ним у лабораторію. Думаю, коли ви побачите, зрозумієте самі. Усе, як ви мріяли, навіть випробуваний можете привести кілька женців для звітності, залишилося доповісти на землю про виконання завдання. Вони знову дивляться одне на одного. «І мені уривається терпець. Не гратимо більше у їхні ігри. Тепер їм доведеться грати в мої. Ручку встаю і ступаю крок назад. Стілець падає. Я ховаю Ельзу за спиною і піднімаю Шиво. «Ви обоє не вкурили? Всралися чи що? Це ультимато, майори. Підняв зад і мерщі на біостанції. У тебе півгодини. години. Перевіряю, що в термосі». Вандлек чекає тут, якщо облажаєшся, помре першою, вшурупав. Ти повертаєшся, вона опускає шатли, крапка, інакше вона труп. Допер тепер? Бігом марш, ну. Я тоді розізлився. По-справжньому, сильно. Думаю, міг би й пальнути. Навряд чи продумано і хладнокровно, але довбнути з люті сто А в мене ж у руках не аби що, синтез ядерна шива. Ні, не зводив з неї очей. Боявся. Це перша ознака. Людина, яка не може подолати страх, прикипає поглядом до зброї. Не до ваших очей, не до дверей, через які можна втекти, а до кінчика ствола. Так, наче доки вона дивиться, доти не вразлива. Хтось візьме в мене цей чортів термос, чи ні? «Гіллю», – тихо каже Ванлик. «Їй теж страшно». Відзначаю про себе, повірила. Гілі, немає ніякого мутагену. Так нехай валить на біостанцію і перевірить. Репетую так, що в самого дзвонить у вухах і жбурляє їй термос. Замість того, щоб спіймати, вона злякано затуляє обличчя руками. Термос б'є її по зап'ястях і падає з високим металевим бам. Ельза втискається личком мені встигно. Пальчики щосили чіпляються за цупку тканину штанів, ніби я збираюся вириватися, а вона не відпустити. Очі ванлик на секунду розширюються, вихлюпуючи весь страх, що накопичився всередині, як два парові клапани. Вона миттю стає схожа на перелякану маленьку дівчинку, на ту, що зустріла була довготелесого виродка у запраній футболці Паті Одай. Напевно, це триває зо дві секунди. Двоє переляканих дорослих людей безпорадно завмерли перед озброєним блазнем. І маленька дівчинка, яка розпачливо вчепилася в татову ногу і намагається пережити свій черговий кошмар. А потім вандлик опановує себе. Її вуста миттєво перетворюються на поріз леза на блідому обличчі. З очей зникає беззахисна дитяча глибина – і вони знову стають колючі чіпки. Жовна ходять угору-вниз. Вона коротко і рішуче вдихає і підходить до термоса. Одним рухом, наче зганяючи все зло і страх, відкручую кришку. Та відлітає вбік на добрих три метри і котиться по підлозі.